A kisperc 21, sziasztok! Csám, hát, sziasztok! Szervusztok! Hát akkor el is lőttük, hogy kikkel beszélgetünk ma, ugye a hárman vagyunk. Lakatos Norbert, Laki, Csárli Firpó, felhő. felhő, Norbi, valami, Valamint még van, van, van még Bece Hát nem tudok róla. Nem tudsz, majd ennyi. Le majd lesz. Majd lesz, lesz, lesz. Akkor maradjunk a Lakinál? Igen, szerintem az a legkényelmesebb. Jó, és Bogdán Bence-Bence, ott a Bence-t azt tudjuk használni. Igen, az azzal mehetünk tovább. Én meg Azsó István Hanta vagyok, és akkor hárman fogunk ma beszélgetni. A, hát egyrészt az elmúlt meccsekről, mert most úgy alakult, hogy elmaradt páradás, vagy legalábbis kimaradt pár dolog és hát azért játszottunk a Videótonnal, Budafokkal, SMTK-val, és most hétvégén a Szentlőrincsel, és hát szenvedtünk négy, négy méretesebbet. Viszont vezetjük a bajnokságot, sőt az eredmények úgy alakultak, hogy a harmadik helyen eléggé lecsúszott a mezőkövest, kecskemét, mindenki, és most egy 8 pont forunk van a feljutáshoz, szóval azért a teljesítmény meg a pontok azért az úgy, az úgy megvan, de hogyha azt nézzük, hogy meccsen belül teljesítmény, akkor hát ö, ti is az elmúlt hetekben a lelátón? Hát nem picit. Szerintem mindenki úgy éli meg ezeket, hogy most sajnos a csapat nem a top teljesítményeket gyújtja, de viszont hozza az eredményeket, ugye. Sajnos Budafokon x az nagyon fájó volt, de ugye a videóton ellen meg én úgy éreztem, hogy az inkább egy döntetlenes, meccs volt, ott hál' Istennek be tudtuk gyűjteni a három pontot. Igazából úgy vagyok vele, ameddig jönnek az eredmények, jönnek a pontok, akkor tök mindegy, hogy milyen meccsen szenvedünk, legyen meg a három pont, aztán igazából ennyi. Ja, hogy a meccskép alapján a videóton X lett volna, a Buda fog meg győzelem, de akkor ugyanúgy négy pont. Hát, csak szar igen, igen. Igen. Így azért jobban fáj. Van ez a régi mondás, hogy győzelmet nem kell megmagyarázni. De igen, igen. Az, az az igazság, hogy néha... Egész pontosan ebben a fél már olyan a játék, amit már talán azért kíváncsiak lennénk, hogy tulajdonképpen mi történt. Mert azért nem így mentünk el karácsonyozni. Mostanában már tényleg nem olyan látványos maga a játék, amit nyújt a csapat. Én bizom benne, hogy újra összeszoktak, vagy egymásra találnak, nem tudom, hogy mi lehet a háttérben. Én azt gondolom, hogy egyébként ennyi mb 2 lét után már senki nem ír nála azt, hogy második helyen felmegyünk. Tehát mi már annyira tól, hogy magasan elsők a körünk lenni, és azt gondolom, hogy lelátom, ezt mi teljesen joggal gondoljuk és érezzük így, hogy ez a minimum, hogy nem is feltétlen a harmadik helyet kell nézni, hanem a másodikat, hogy már pedig igenis tényleg az első helyen ott legyünk, és az az, az igazán fontos, hogy ott a különbség. Nyilván jó felmenni másodikként is, de azt gondolom, hogy most már magasabb a, az elvárás, és én azt gondolom, hogy amúgy van is egy olyan csapat, ami képes rá. Aha, tehát te, te mindenképp bajnokságot akarsz. Ez egyértelmű. Igen, ez, ez Ugye a Fradinak van ezüstérme a másodosztályból, nekünk azért ne legyen, ugye? Tehát ez, Igen. ez egy olyan dolog, hogy így jól néz ki a Wikipédián, de, de ne. Nem, nem, jobban fénylik az arany. Ugye? Jó van. Hát a tegnapi meccset ugye te nem láttad, mert... mert nyaralni voltál? Busójáráson vettem részt, igen, az nagy vágya volt mennyasszonyomnak, meg egyszerűen is kíváncsi voltam rá, úgyhogy mohácson töltöttem, hébe-hóba belenéztem, meg frissítgettem így azért az eredményeket is. Uh, illetve egy barátom tartott egy nagyon rövid összefoglalót messengeren, hogy ezek másnaposak? Ba, és most nem mondom ki. <gül> úgyhogy ez így mindent elmondott, igen, ez most volt szerencsém nem látni, de... Mindegy, összességében én még ugyanúgy pozitívan állok hozzá. Úgy, hogy... Aha, ugye a busolyárás az ilyen rémizgetős dolog? Igen, de nem tudom, hogy a csapatjátéka rémizte meg jobban, vagy a buszók, azt hozzáteszem, hogy ezen a ponton már néha, hogy egy kicsit aggályos, de igen, azért van benne rémizgetés mind a kettő oldalon, illetve talán mind a három, mert azért van mi is egészen jók vagyunk rémizgetésben, a hogyha legjobbak. a Dementor szakosztály elindul a liptákból a stadionba, akkor azért nincs ez a gond. Jó, de kik, te kin voltál tegnap? Én kint voltam, nekem volt szerencsém élőben megtekinteni ezt a mérkőzést. A híres volt szerencsém Azzal mondatok. Hát mit, mit mondhatnék róla? Igazából akart a csapat játsz, próbált játszani. Nekem azt tűnt fel, hogy nagyon sok beadásunk volt, amire igazából nem nagyon érkezett. Ugye senki meggyes próbált megérkezni a legalacsonyabb elő Szóval így nem tudom. A lényeg szerintem az, hogy nyertünk. Igazából Szabó alex csajnálom nagyon, mert ott a góljánál vagy a gólnál ott hibázott. De mit hibázott? Ki akarta rugni a stadionban, Ki akarta rugni igen, ki akarta rugni, de hát belerúgott a játékosba. Igen, ja, hát az ilyen van, hogy szerencsétlenül igen, pont belerakta a fejét, de ugye volt egy hasonló helyzet a másodifédőben, amikor meg a kántorra rúgták igen a igen, labdát, igen, és igen, az és meg kapufárra igen, de... ez ilyen, ilyen tényleg ilyen, ilyen Benny Hill show lett volna ez a meccs, hogyha ezzel a három góllal dől el. Hát igen, én úgy érzem, hogy igazából ott nekünk a csatár problémáink nagyon... Érződik most, meg amit mondott a Bence, hogy ősszel, szerintem ősszel se játszottunk olyan látványosan. Nem, miért? Az elején nagyon-nagyon látványosan? Az elején, az elején, de hogyha visszaemlékeztek, ott utána azért akár a Szentlőrinci őszi meccsünkön ott is azért szenvedős volt a... Jó, de peszké, ezt 40 fokba játszottuk, ez, az, az, az tényleg, tényleg irreális volt ez a meccs. Én úgy érzem, hogy de meg hogy ugye láttam azt is, hogy... Mit? Mit láttál a kiken? És elakadtam. Tényleg? A, ne, ilyen, nagyon ritka, hogy elakad a szavad. Ugye? Ugye? Aha. Tényleg ez ez az ismerő pár éve nem volt meg ilyen. Most elakadtam. Értelem, mondani akartam valamit, azt elfelejtettem bazály. Tényleg? A, nem baj. Nem baj. Biztos <coughs> a csontos gólyára gondoltál. Igen, igen, igen. Hát a csontos gólya az meg szerintem extra volt. Hál' Istennek tudnak úgy érkezni a védőink. Igen, a védőink. A védőink ez a, úgy Ez a legjobb, érkeznek. hogy tényleg mindenki azt mondja, hogy kéne venni egy csatárt. Hát én már azt sem úgy gondolom, hogy kéne venni még egy védőt. Tehát azért a baki és a csontos, amennyi gólt vág, hát egyszerűen tényleg csapat szíve, lelke. A védősorunk, úgyhogy. De nyilván egyébként nem akarom senki érdemét elvenni, ezért nyilván nem csak ők ketten játszanak, és azért egy gól, azért is többen hozzátesznek, De azért ez tényleg valamelyest érdekes, hogy a védőink azok, akik a góllövő listánk éleink, él, él, élén járnak. Csak ja, ja, pont, mert amit a felvétel beszélgettünk itt a Kámánnal a, a futballházban, és gondolkodtunk az, hogy mikor volt utoljára, hogy védő volt a házi gól királya csapatban. És mire jutottak akkor, A 2015-ös szezonban talán, amikor a Camber. De ott ugye az egy olyan év volt, amikor majdnem kiestünk. Igen. És akkor a, a friss igazolás Kambinak volt, azt hiszem, hét vagy nyolc gólja, és akkor volt a házigól kire, hát most ugye a Csontos vezeti a, a listát, és hát ott lett volna a lehetőség, hogy a Cui feljöjjön mellé, csak hát ö, Gyurcsó nem a legjobb megoldást választotta az utolsó percben. Érted? Az egyetlen rossz megoldást választotta az hogy a kapusba azt az ordító citszel. Illetve az úgy egyébként ki is hagyott most párjátékokat műtötték. Ő, á, vissza, a, viszont, a, a, igen. igen, azért biztos az is közvet, ő egy nagyon tehetséges jószátsz vissza fog találni egyébként. Jó, most egy kicsit ő na... is, mint a botladozna, nem nem ki, hogy látjátok. Mert hogyha ugye a mít óta nekünk szerintem nem a régi formáját, de a régi vissza a formájában, biztos, vissza hogy visszafog. De nem csak nálát, a szegény szamó is, ugye őt is műtötték, és még őse az, amit őszel meg azért tavaly tavasszal láttunk tőle. És ez a két játékos olyan, hogyha, hogyha ők azért hozzárakják azt a, azt a pluszt, amit tudnak, akkor ilyen, tehát akkor van focink gyakorlatilag. Persze. És hát és az látszik, hogy most szegény megyónak kéne ezt megoldani, aki meg hát én nem is tudom, hogy mi van vele, mert, mert, mert teljesen váratlan, hogy, hogy igazából csinálja, meg... meg, meg megteszi a dolgát, meg igazából jó is valahol, de, de ilyen szerencsétlen az egésznek a vége mindig. Hát nem most voltak olyan, olyan beadások, amik arra jöttek ki, hogy a megyó fogja fejelni. Hát a, a mezőny legalacsonyabbja, hát tehát is, hogy ilyen rossz labdákat kellett rosszul megfejelnie, hát ilyen esélytelen volt szegény. Fél méterrel magasabbra jött neki a labda. Mert... <gül> Végső soron egyébként a futball az maga a szórakoztatóipar része, legalábbis tekinthetünk rá, úgy én azt gondolom. És azért, amikor egy ilyen alacsony játékos fejjel volt, ez való, mindig úgy egy kicsit megmarad. Nem? Tehát én emlékszem, pár év, talán három éve volt Újpest ellen Zsóter fejelte a második gólunkat. Vagy ez a... <gül> a... így megmarad, nem? Amikor Leszlát. egy, bocsánat, Zsóter, de egy kerti törpe előre megy, és ott a nagy között elfejelj a labdát, és akkor tényleg látod, hogy ezek a hálos nem akarod elhinni, hogy ez most tényleg megtörtént. De ilyen volt a Nagygeri is, amikor az MTK-t hát 5-0-ra, akkor ő is fejelt egy gólt. Ezek, ezek, tényleg, meg, van, ezek tényleg megmaradnak. Hát Zsótér meg Nagygeri után most ez nem sikerült a megyónak, de azért vízom benne, hogy valamikor már... Mert az nagyon kéne. Tehát ez a, tehát ha már valami. Tehát az a durva, és ezen, ezt sose fogom megérteni, hogy, hogy nevek alapján kibaszott erős a támadósorunk. Hát az közép, A középcsatár az most olyan, ami tehát, hogy ne haragudjanak, de nekem a kántor egy, egy jó cserecsatár. Tehát, egy, egy húsz perc. 20 Tehát húsz akkor már megdolgoztad az ellenfejet, akkor bejön. És most jelenleg a kántort arra használjuk, hogy kiderült, hogy ő egy hajítógép, és gyakorlatilag ilyen szögletszerű bedobásai vannak. Igen, ami... igen, igen, ez nekem most tűnt fel. Jó, de közben meg, hát középen meg igazából ő tudná megoldani igen, a Igen, igen, hát igazából lehet, hogy bedobja, érkezik, nem? Aztán... Ja, csak az kettős érintés, ugye az, az nem, nem szabályos, de hogy, hogy a támadó papíron nevek alapján iszonyat erős. És, és tényleg az van, hogy akkor, akkor a legutóbbi meccsen is a, a Baki ért föl, és akkor ő fejeli a gólt. Igen, de ott az látszódott, hogy az tudatos volt, hogy ahogy ő elindult, és próbált ja, ja, ja. menni, és a végül oda is érkezett. De ez még egy picit jó, hogy így a másik kicsit szabádja engedi a, a játékosokat, mert tényleg, tényleg többször feltűnik elő a csontos, vagy akár a Szabó Alex is, ami igazából egy menő, meg, meg jó, is abban az szempontból, az ellenfeleknek teljesen fogalmuk nincs, hogy kilövi a gólokat, bár most már... Hát tudnak készülni a csontosra, igen. hiszen nem az első olyan labdája volt, vagy olyan gólja volt, hogy, hogy valami rögzített helyzet, és ő a 16-os vonalánál helyezkedik, és a kipattanó. A sorok sorogsár igen. Tehát egy látszik, hogy teljesen tudatos, hogy ő hol állott, meg hogy mire, mire várnak. Csak ugye azért, azt mindenki tudja, hogy a foci nem csak a szórakoztatóipar része, hanem, hanem egy ilyen kiszámíthatatlan játék is. Tehát most bedobásból kis millió játékhelyzet alakulhat ki. Mennyi az esély, hogy pont a csontosnak jön lövőre. Most volt, mert egyébként én Abszolút nem ]nek Ezek a mázlink volt, mert elég be a szerencsénk itt igen, az elmúlt ugye igen, igen, igen, igen. Most már egy kis uh, Fortuna ránk mosolyokat, én azt gondolom, ez semmi probléma. Jó, én nem Sőt, éve. ez maradjon is így. Nem, nem tudom, kell aláírni, de most De most hát Mindenképp, mert én most tényleg nem érzem a csapaton azt, hogy, hogy egyszerűen erőből meg tudna nyerni egy meccset. A, tehát hiányzik az az év elején megszokott dolog, hogy az első félidőben kettőt, hármat, és akkor az a gyakorlatilag eldől minden. Hát a gólyain kétharmadát, ha jól emlékszem, az első fél időben rúgtuk. Igen, mondjuk az is érdekes, hogy hány meccset nyerünk meg, úgyhogy egyébként nem mi vezetünk. Tehát a fordítás, hány meccset megfordítottunk? Csak ebben nem az olyan sok. Szerintem a tíz fölött vagyunk. De hogy? Már nah, annyit nem. Szerintem, Szerintem rengeteg olyan meccs volt, ahol nem fordítottunk. A oda-vissza. Igen, meg a Karcag. Én most értem, nem emlékszem máshova. Lehet összekeverednek a szezonok, mert egyébként tavaly voltak igen. ilyen, tavaly össze volt ilyen, tavasszal volt ilyen, igen, ott több is volt. Akkor lehet, hogy azt meg, de azért gyakorított, legyünk öszinte. Jó, de igen, de előtte meg nem tudtuk megfordítani mérkőzéseket, ugye ott az volt, hogy mikor hátrányba kerültünk. De jó, hát a latkomági az. Most ezért ott hátrányba Igen. hátrányban kigyújtják. Latko is visszatért a hétvégén, ugye ő most Szeged edzője, lett, és hát rögtön egy gyufával indított. Hát Szeged kiszállt a feljutásért. Igen. Valóban küzdelemben döntötték. Szeged, egyébként egy kicsit sajnálom is az egész szurkolóit, mondjuk az, az elők évek óta ezt játszák. Mindig dédelgetik ezt a feljutásámat, és utána mindig történik valami olyan ami. De, jó, de azért ennyire nyíltan nem szokták kimondani, hogy kineveznek egy edzőt, akivel így. De... Ja, nem tudom, mit vétettek, de tényleg nem tudok, egyes hozzájuk a sor. Ja, gyakorlatilag kicsekkolnak vele. Most akkor mi a hétvégén? Ajka. Ajka. Csábi Józó, igen, ők most három gyufával kezdték a szezont, de hát ők azért hagyományosan nem a kedvenc ellenfeleink, ellenben ha az megvan, akkor, akkor nagyon biztató helyzetbe kerülhetünk. Igen, igen, hát ugye nyolc pontra van most a kecskemét tőlünk. Ami nem, kilab... a, kövest, a kövest van nyolcra, nem? Ők a harmadikak most talán. Mindegy igazából. Iga... Nem kell hátrafelé nézni. Igen. Ugye? Ami kilenc pont valójában. Ja, hogy a igen, száma. Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy hát szerintem így a feljutás azért most már eléggé esélyes. Nem gondolom, hogy nyolc pontot fognak rajtunk hozni. Ja, meg hát a pont azt néztük, hogy, a, hogy, hogy mi azért elkaptuk a Videotont. Igen. És amit most a Videoton mutatott az elmúlt hetekben, akár a Győr ellen, vagy most a Csákvár ellen. Hát ötöt rúgtak, ugye? Igen. A az az nem, az, az, az, az valószínűleg a vasasnak, meg a kecsónak mi mindenkinek kemény ellenfél lesz Igen, kemény Örüljünk, hogy az a, az a három pont nekünk megvan. Hát, valamit még a meccsekről. Volt még bármi érdekesség, akinek négy sárgája van, ő miatt egy kicsit izgulok most. Vagy. Igen, amiatt mindenki egy kicsit szerintem izgul, mert nyilván ez, ő, Ákos egy nagy érvágás lenne, hogyha ki kellene, hogy maradjon akár bárki ellen, mert nagyon stabil és jó emberünk, akire azért szükség van, úgyhogy bízom benne, hogy erre nem kerül sor, de hát valószínűleg előbb vagy utóbb ezen, ez meg fog történni. Ja, ja, ja, bár mondjuk pont a bajnoki szezon volt az 17-ben, vagy nem tudom, emlékeztek -e, hogy a lánzának négy sárgája volt már valamikor tavasz elején. Mm -hmm. És igen. akkor mindig számoltuk, hogy csak nehogy eltiltassa magát, csak nehogy, mert akkor végén maradt ki, úrj hogy mi lesz akkor? És valahogy megúsztuk, valahogy mindig meg lehet ezeket úszni. Így legyen most hát is. igen, csak ugye a Baki az a védelemben van úgy, hogy ott azért néha kell ütközni. Tehát jó, hát ezt most... De reméljük nem fogja kisárgázni. Nem vértő hír a Baki tanár úrnak, ugye? Na jó van, viszont beszélgessünk egy kicsit rólatok, mert én azt gondoltam, hogy ez ilyen, inkább legyen ez egy ilyen bróadás, mert, mert úgy beszélgettünk a Bencével már korábban is arról, hogy tök jó lenne, tök jó lenne arról egy adást csinálni, hogy öltönyösök a lelátón, ami egy uh -huh. ilyen szerintem egy nagyon érdekes téma, és akkor mindig eszembe jut az, hogy a, régen a szigeteken, a Pepsi, Diáksziget, mit tudom, milyen szigetek voltak, ezen az enei fesztiválon ugye a hajógyárin, ott rendszeresen megjelentek a pánkok iszonyat mennyiségben. És mindig azon gondolkodtam, hogy ezek évközben hol vannak, mert őket nem látni a városban. Tehát azt tudom, hogy az őrsen, az IKEA előtt csöveztek páran, de hogy, hogy annál azért jóval nagyobb tömeg volt kint a szigeten. És akkor némelyik az oda mentem, és akkor kidőlt, hogy hát én banki alkalmazott vagyok, biztosítási alkalmazott vagyok, autókereskedő vagyok és hogy. De hogy erre az egy hétre úgy átöltözik. És akkor, akkor pont Bensővel beszéltünk erről, hogy akkor lehetne az öltönyösökről is egy ilyen dolgot, hogy, hogy pénteken lerakod a, lerakod a öltönyt és fölveszed a macinacit, és akkor a hétvége a macinaciban zajlik. Igen. És, akkor a, és akkor így megjelensz a mérkőzés, és akkor ott egy teljesen más ember. Igazából ugyanaz az ember, de, de ott van egy ilyen kikapcsolódó része. És tök jó, hogy akkor a lakival össze lehet hozni, hiszen a, neked is van egy sajátos munkaruhád, ugye ezt köténynek hívjuk alapvetően. Köténynek, köténynek. Öhm, és akkor beszélgessünk arról, hogy, hogy ez a civil élet és a szurkoló élet hogyan egyeztethető össze, valamint ha már ennyire más világból érkeztek, annak ellenére, hogy ö, kortársak vagytok elő, nagyjából kortársak vagytok, Ti, ugye, persze, igen, persze, van, sőt, van, sőt, sőt, sőt, sőt, hogy, hogy találnak egymásra a különböző helyről érkező emberek, hogyan lehet megélni ezt a szúrkolóságot, és hogy ezeket a, hogyan tudod átvinni a civil hétköznapokra. Most ez így sok elsőre, de? Nem, hajból megragadhatom a szót esetleg. Ugye mondtad, hogy más ember, valójában nem. Én azt gondolom, hogy inkább egy picit, még tán őszintébb is a is hétvégén ö, én nem mint a hétköznapi öltönyös, én nem. Nyilván az egyik dolog alapvetően egy szakma, amit lehet hivatásként tekinteni rá, vagy akár tényleg úgy, hogy érdekel és szereted, és van egy, ami pedig önmagában tényleg te vagy. Az, hogy ezt hogyan egyezteted össze, ez sokszor nagyon könnyű, sokszor nagyon nehéz. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy amikor mondjuk szerda este, nyolckor Zalaiger szegelen játszunk kupát, ez is pár éve volt, akkor nyilván nem könnyű mert én akkor még benne vagyok az a hétköznapi énemben, amikor már ugye azért menni este, akkor ezt levetkőzni, kicsit teljesen átalakulni, és utána visszamenni csütörtökön, tehát másnap úgy dolgozni, hogy tegnap, nagyon idézőjel mondom mondom, magatoknak háborúban voltál, ez egy nehéz, nehéz dolog. Meg kell tanulni kezelni, de nálam hál' Isten nem okoz problémát. Ugye te azért a hétköznapokban nem a szurkulók között vagy nem. Nem a munka, vagy munkahely környékén, nyilván a, a szabad idődben előfordulhat, hogy igen, de hogy, hogy egy ilyen hétköznapi mecsinált, az akkor olyan, hogy, hogy, hogy ezt a civil dolgot így le ott hirtelen átminősülni, vagy őszintévé válni, és utána vissza a rendszerbe, és akkor ezek ilyen éles cezúrák. Igen, viszont ne úgy tekintsünk rá, hogy nulla és száz, hogy teszem azt hétköznap nulla százalék, ultra százalék bank, mert ez nem igaz, csak alapvetően mozognak ezek a sávok. Most én nekem, ugye például az egyik másik legjobb barátom, ugye történetesen a Kápónk, és azért sokat foglalkozunk a kispestel, őnek sokkal többet hétköznap, de azért van olyan, hogy küldet egy dalvázlatot, akkor azt arról beszélgetünk, egy kicsit belejavítok, ha tudok, mert azért hál' Istenem nagyon jókat ér, de hogyha van egy ötletem, akkor azt úgy tovább viszem. Valahogy azért megjelenik a hétköznapokban is, csak nem tudok vele annyit foglalkozni, amennyit egyébként szeretnék. Aha. Viszont te, aki olyan helyen dolgozol, ahol előfordulnak szurkolók hát, is hétköznap. Minden napos, hál' Istennek, igen, hogy ott az előfordulnak a szurkoló társaink, Hát ugye igazából nekem ez teljesen az ellentét, ugye nekem hét, hétköznapokon is ugye a mindent napjaimat képzi, az, hogy a fociról beszélgettünk minden. De hát, hogy most olyan, hogy bejön valaki, akkor tudja, hogy te szurkoló vagy, és akkor hát, már rögtön megy a kérdés, hogy nem abszolút, úgy a hétvége. igen, abszolút, hogy azért ott, a, hál' Istennek nagyjából a, ugyanazok szoktak bejönni, és inkor, hát, meg látják, hogy ez a szurkolói pub, meg minden, és hogy ott bejönnek, és ott hát át, általában látszik rajta. Igen, volt olyan, hogy, hogy itt van nekem a tetoválás, és akkor megkérdezik, hogy kinek szurkolsz. Hát <gül> nem <gül> kell <gül> nagyon találgatni, és akkor ott, már ott egyből kérdezősködnek mindig, mindig ezt kérdezik meg, ez az első, hogy most hogy megy a csapatnak, hanyadik helyen állunk, feljutunk el, Mindig az az első kérdésük, hogy feljutunk el. Erre szoktam válaszolni, hogy remélem. Uh -huh. Úgy vannak olyan rendes vendégek, akik ugye nem szurkolók, és akkor bejönnek, uh -huh. de tudják, hogy ez egy szurkolói pub. Hogy akkor akkor most érdeklődnek... a liplakról beszélünk, ez még nem igen, igen, igen, és akkor ott érdeklődnek a klub iránt, meg a csapat iránt. És akkor ott szoktunk erről beszélgetni. Igen, mondjuk egyébként oda megszoktak érkezni játékosok is. Nekünk azért leginkább nekem van egy olyan teóriám, hogy lakatos barátom szerintem ki van rakva az öltözőbe, már, hogy kerüld el ezt a figurát, mert azért hétköznap, vagy hétvégé ide vagy oda, azért rémizget. Tehát hogy... előfordul. előfordul. Láttam, láttam, én már lakit xss mezzel a kezében rohangálni, mert neki az volt a mindene, úgyhogy... Hú, erről Ilyen. biztos, hogy beszélni. De rá. lehet nem XS-es volt már, fel, nem akarom kimondani XS. De... De... De... de igen, de hogy ezek a mezek, ezek akkor olyan kisméretűek, hogy így mutkó mondtam, hogyha hármat összeraknék, akkor se jönne rám majd olyan kis mezek, ezek, slim fit, ezek már slim fit mezek. Hát, ennek nem a klasszikus slim fit hát, vonalat viszed. Nem nagyon, nem, nem <gül> nagyon, igen. Igen, most nagyjére nem, hát Lucky <gül> nem nagyon találunk rá ezt, de <gül> folyamatban <gül> van. Igen. Yeah, hát majd most tehát a körbenéznek, hogy szomó válogatottba és akkor ne, De várj, várja, hogyha már itt a mezeknél tartunk, akkor beszéljünk már egy pár szót, aztán majd visszatérünk rátok, hogy hogy Laki, neked volt egy ötleted még az ősszel, és ugye már, már mi is beszélgettünk ezekről a mezlei molós dolgokról, mert most egyre inkább tendencia lett a, az, hogy különböző ilyen aukciós felületeken megjelennek olyan kispesti mezek, amik mecsmezek. Így van. Tehát, így van. hogy kimondottan játékostól van, akár meccs után, akár kidobtal vagy valami, és majd úgy értem szurkolók közé, és ezeket a mezeket most árulni kezdték, ami, ami egy olyan dolog, hogy pont a Koncsik Tibi akadt ki benne a, a, a, a magazin számába, én én hogy, hogy hogy azért ez egy, ez ebbe játszott valaki egy meccsen, ennek van valamilyen története ennek a meznek, ez nem egy ilyen aukciós darab. És hát ö, tudjuk, hogy vannak, vannak azért sokan, akik akit megtesznek mindent azért, hogy nem azért, de hogy nagyon sokat tesznek azért, hogy a játékosok olyan viszonyban legyenek, hogy akkor tőlük ezt kapnak. Hát ismerünk olyat, aki, aki civilbe is mezt bejár, mert hogy azzal vagy gyakorlatilag lassan az a ruhatára, mert hogy olyan jó van a játékosok, hogy kap tőlük. És a, akkor neked volt egy ilyen ötleted, hogy mit lehetne csinálni ezekkel a mezekkel, hogy egy olyat kapsz, amivel már nem tudsz igazából mit csinálni. Licitra mondjuk fedezni olyan költségeket, ami tényleg akár ide a futballháznak, vagy tényleg olyan rászólóknak, akkor már ne haszonszerzésből adogassuk el ezeket a mezeket. De ugye visszatérve én ezeket a táblákat ki is tiltanám a stadionból. vagy tök cuki, hogy ott áll vele a hat éves kisfiú, hogy megkapja megkapjam ezt, utána apuka meg dobja fel egyből a marketplace-re. Hát igen, láttuk már erre is példát. Azért nem minden esetben, meg hát ez mondjuk az a baj, hogy az anyúbosarkat, sőt a srácnak azért tudja törni a szívét, hogy kiment, megírta azt a táblát, azért munkája volt igen, és akkor azt látja, hogy apuka meg elveszi. Egyébként azt támogatom én is, hogy licitra, bocsátsuk, nekem túl sok mezem nincs egyébként, pont a kicsit volt egy... Vajon mit tehetél a, Amikor volt a... Elvittem nekibe. Meg, meg amikor volt a balesetem most nyáron, akkor a Baki Ákos írta, hogy rendelt be mess, mert most nincs neki olyan, amit le adni, és hogyha megérkezik, behozza nekem a kórházba, és akkor egyébként oda már nem tudta behozni, mert nem érkezett meg a rendelés, de utólag odaadta. Meg a gellért ajánlott, a Gellért ajánlottam még fel egyszer, de mondtam neki, hogy csak akkor fogadom el, hogyha első számú kapus lesz újra, és felmegyünk, úgyhogy én ezzel hát, ha motiváltam. Na, na ez egy jó igen, ez a, nekem nagyon tetszett, amikor aki mondta ezt, hogy ha, ha tényleg kapsz egy meszt, és, és nincs jobb ötleted vele, akkor, akkor, akkor legyen egy ilyen mezalap valahol, mert, mert ha más nem, akkor, akkor legalább ilyen jelképesen valaki igen. örökbe fogadhatja onnantól kezdve. Mert ugye te is azért elég, mint ahogy Bence mondta, azért te elég sokat teszel azért ezek ezekhez a mezekhez hozzájus, hiszen el, nyomasztod igen, rendesen igen, a játékosokat. Igen, azért szoktam a játékosokat ez miatt úgymond Fenyegetni, hogyha nem kapnak mezt, vagy nem kapok ezt, akkor ezek meg azok lesznek. De ne, igazából tényleg csak annyi több helyre lehetne ezeket a mezeket rakni, ahol tényleg jó, hely, jó helye lenne. Csak ugye mások még inkább feldobják a marketplace-re, 10-20 ezer forintékkel eladják, és nem tudom, nem tudom. De én mondom, én kitiltanám ezeket a táblákat, mert engem személy szerint nem is tudom, hogy mondjam, igen, mondta a Bence, hogy kicsit cuki, meg minden, de hogy... Azért, mert cuki, nem mondom, hogy szükség van rá. Tehát, hogy ezek egyik pénzről másikra lehetőnek, én nem fogok elefántkönyvcseppeket morzsologatni a sarokban, tehát nincs ez semmi gond. Részemre nyugodtan kitíthatjuk. Hát tényleg az, hogyha nem gyerekek csinálnák, én már rég megtrólkodtam volna az egészet. Mert, hát, igen. Mert, mert, mert, mert tényleg, tehát most miért, miért nem mennék ki akkor egy olyan táblával, amit nem messz leimolok, amit amilyeket írok ki, hogy csontos vidla a kutyámat sétálni, vagy túljával fizesd a villanyszámlám. Tehát, Na, akkor egy, része, el... de egy táblával érkezem, ez most így el is dönt. Ha hát adod nekem a boxered. <gül> egyébként ez például ez nem tudom mennyire képezni a tárgyat a beszélgetésünknek, de például ez válogatottan jelenik meg nagyon. Tehát ott már hát. lassan már kevesebb a zászló, pedig az általában inkább a trikolor volt a jellemző magyar válogatottan, most már mindenki szoboszla, kerkeztek, mindegy, mi a név, csak valaki adjon egy meszt, és már azt vettem észre, hogy már annyira uh, sikerre mennek, hogy egyébként elkérnek olyan játékosok mezét, amire van, nincs is annyira szükségű, csak hogy tényleg kapjanak egymást. Mm. Ez valamit. A, egyszerűen tudatalat kell, hogy jelentsen bizonyos emberekben, mert már tényleg minden, mindegy, csak, csak legyen egymász hazafele. Egyébként most a válogatottan nekem az nagyon fura volt, ha már tényleg erre hogy most nem tudom, megvan-e neked, vagy nektek, hogy, a, hogy az elmúlt idő, tehát régen az volt, ha nem a CB-be volt jegyed, hanem bárva másról, akkor gyakorlatilag szabadon mozoghattál a stadionban. Mm. És akkor most a idei BL döntő miatt, ami a Népstadionban lesz, az MRS elkezdte azt csinálni, hogy, hogy komolyan veszély, hogy melyik szektorba szól a jegyed, és akkor a szektoron belül úgy tudsz mozogni, de úgy általában nem. És ha mit tudom a másodikra szól a jegyed, akkor nem tudsz eljönni az elsőre. És a, nem is tudom melyik meccsen átcsorogtunk a, a CB-vel szemben a, a, az első szintetején, ahol szoktunk, és vége volt a mérkőzésnek, és a, megjelent egy család, nem is egy, hanem két család, akiknél, a gyereknél volt ilyen tábla. De ugye ők nem az alsó szektorokban volt nekik helyük, hanem föntibe, és gondolták, hogy akkor ezen a meccs után lemennek ezekkel a táblákkal, és akkor megpróbálnak meszleimolni. És hát a biztonsági komolyan vették azt, hogy hogy bizonyt most nem lehet már csak úgy bármelyik szektorba venni, még akkor sem, hogyha lefújták a meccset. És hát egy nagyon érdekes jelenetek alakultak ki, hogy a hogy a, a szülők elkezdték így nyomasztani a biztonságült, hogy hát itt sír a gyerek, meg ilyesmi, és, és, ilyen, és én meg ott álltam, hogy most ezzel mi a francot lehet kezelni. Tökre megértem, hogy a gyerek sír, persze, mert neki beígértek otthon esetleg valamit, meg, meg, meg volt egy ilyen lutri benne, hogy hát ha a eszhez, de közben meg a szülő is olyan volt, hogy így, így visszajeni azzal, hogy a gyereknek ott van az a kis kartontábla, és akkor ezen nyomasztani a biztonság. Szóval ez egész egy ilyen... Ilyen furcsa szituáció, és tényleg igen, a válogatottat iszonyatosan ellepték ezek a táblák. Igen, de nálunk is egyébként megjelent, egyre sűrűbben jönnek vele, úgyhogy nálunk is már az egy kvázi probléma. Hát... Én most ebben kevesebbet látok. Kevesebb de van, de... igen, én is azt hattam, hogy... Tavaly tavasz végén nagyon sok volt. Már meg, lehet, mert mert majdnem minden meccsünkön volt Mert szóval. Hideg van, és nem jönnek lehet. Hát most tényleg. De tényleg. Né... Meg, hát, meg olyan időpontban voltak a meccsek, ami nem klasszikusan gyerekkompatibilis, tehát ez a hétfő este nyolckor nem fogsz kijönni gyerekkel. Vagy, a, vagy akár még a szerda is egy ilyen necces. De most ez a vasárnap 5 óra, ez... meg a mínusz 1 fok, az, ez most valószínűleg távol tartotta az embereket, mm -hmm. de, de most kíváncsi leszek, mondjuk az ajka ellen 5 óra, akkor jó idő lesz. Akkor megjelennek-e újra ezek a táblák? Nézzük meg. Na, mindegy. Ezekről, ezekről szerintem bármennyit lehetne beszélni, Igen. mert olyan dolog, amit, amit így sokszor nem illik kimondani, de, de szerintem igenis érdemes róla valamennyit beszélni, mert... <tos> Na, egészségedre. amit minél pillanatokon belül tartunk egy kis technikai szünetet, de addig azért elmondanám, hogy, hogy tényleg, szóval ezekről a ezekről, ezekről tudom, hogy nagyon sokaknak fáj, meg nagyon sokaknak így egy kicsit a lelkébe tiporunk ezzel, de, de ez egy olyan dolog, hogy, hogy közben meg más szurkolóknak rontják el az élvezetét azzal, hogy azt látom, hogy, hogy, hogy menne a szurkás, menne minden, itt jó lenne a hangulat, és akkor ezek a, ezek a táblák, meg ez a siránkozás, meg akkor jönnek ki pacsizni a játékosok, és a számon kérés, hogy miért nem neked a, nekem adtad a ezt, és akkor szegény játékos helyébe se tudom Ilyen, beleképzelni ez magam. Kis, ez egy teher azért, hogy most kinek osztogassák a mezét, mert ott tényleg lát egy kisgyereket, vagy van egy szurkoló, akivel tényleg személyes kapcsolata van, és azt, azt nem tudja eldönteni, hogy kinek adná a mezét. És... Hát igen, ilyenkor sokszor a játékosnak a fejével kéne gondolkodni, vagy egy kicsit be megérteni az ő helyzetüket mm. is. Na most elmegyünk egy rövid technikai szünetre, és akkor mindjárt jövünk. Ugye ez egy rádió műsor, szóval ebből ti nem sokat fogtok érzékelni, de most nekünk ez a fontos. szünet. <há> Így van. Ennyit a technikai szünetről. Volt egy kis beállítási évbánk, ezt gyorsan megjavítottuk, és akkor térjünk is vissza rátok. Hogy ismerkedtetek meg? Hát pontos meccset nem tudok. Azt tudom, hogy a barátságunk az egy dorogi túrán bimbózott, ott, ott lettünk, nem? Talán... Úgy... Nem vagyok benne biztos, hogy a Dorogi volt. Nincs meg a sorrend. Igen, az a baj, hogy az... <gül> Vannak hiányzó képkockák a, az előéletünkben. Igen. Az biztos, hogy mi lakival nagyon régóta ismerjük egymást, és az is biztos, hogy nem volt... Köszöntünk, jóba voltunk, egy-két hülyeséget oda mondtunk egymásnak, de nem volt ez a szoros barátság, és ez valahol... Valamikor egyszer egy, egy túrán valamilyen közös programmal már és azóta, hogy tényleg úgy szokt, elkezdtünk írni egymásnak, meg már tényleg hétköznap is beszéltünk, aztán valahogy úgy kialakult egy nagyon szoros barátság így az évek alatt. Volt nekünk külön társaságunk is, ahol hát igazából szerintem kijelentetjük hogy ketten maradtunk, tehát igen, ott igen, már igen. mindenki kifordult, már talán meccse se jár, vagy ha jár is, akkor csak csinál egy képet, hogy ő itt volt, és meg is haza, hát azok nem mi vagyunk. Úgyhogy Ugyan, igen, a, a, a dorogitúra, igen. Ugye a stadionban nincs telefon, ugye? Ez egy... Hát ezt mondd meg nekik, mert mi próbálkoztunk, igen, de vannak ilyenek, tehát nem lehet mit kezelni. A dorogi túra, amit a Laki elkezdett, az, az nagyon jó volt, ott biztosan nagyon jól éreztük magunkat, de annyi van meg, volt ezt ráadásul egy reggel tíz órás meccs volt, valami nagyon. Igen, azt hiszem az első dorogi túra volt. Tehát ezt úgy képzeljétek, hogy délelőtt nagyjából 10 órakor annyit látok, hogy a Laki a kocsi busznak a székével a kezében megy oda a bussofőrözt hogy elnézést, sofer úr, elfáradt az anyag. Bocs TV. <gül> Bocs, tíbi. Bocs tíbi, igen. De közben meg ugye ott pogóztunk hátul, meg Én most nem tudom, nem akarlak nagyon be... Van <kül> zerolni, de mindegy, nem biztos, hogy az anyag tehetett róla. Ö, igen. Úgyhogy volt, volt egy ilyen, volt olyan is, ahol teljes, nem összebeszéltem, de lemaradtunk egy a Tán kisvárdai túráról. Még az is, hogy jó pár évvel ezelőtt, és be teljesen véletlenül össze. Találkoztunk ott is délután kettő, hogy három után mi történt, azt már egyikünk se tudja. Tehát, hogy van, vannak ilyen történeteink, és valahol, valahogy így jöhetünk össze, de pontosan mi se tudjuk. Ja, de akkor most már együtt jártok meccsre. Abszolút Persze. Abszolút. Ugye ezt a, a Tibi szokta mesélni, hogy a, hogy a, még veledtek is beszéltünk erről az előbb, hogy, ezek a, hogy a busz az nem csak azért, hogy ott legyenek az emberek a meccsen, hanem azért is jó dolog, mert megismerkednek egymással emberek, és akik megismerkednek egymásra, kialkulnak társaságok, ha kialkul egy társaság, akkor már együtt tudnak járni meccsre, mm -hmm. és emiatt, hogyha megnézi az ember, hogy a, a klt -a buszával kik járnak, az én folyamatosan cserélődik. És, és ennek, egy idő után az a, az, a, az ilyen hatása, hogy mind többen és többen vagyunk a vendégben, mert hogy ezek az emberek elkezdenek a saját társaságukkal járni meccsre, egyértelmű, egymást húzzák a felé, hogy, hogy akkor itt a kocsi, akkor gyerünk, és akkor megyünk a meccsre. És akkor megjelennek újabb emberek, akik mm. szintén összeismerkednek egymással, majd újra, újra elkezdik egymást húzni, és menni, menni, menni meg. Menni azért azt mondod, hogy ez egy ilyen ugródeszka lehet azoknak, akik így kevesebb embert ismernek is mennek, és Persze. Egyébként hát, hát, hát, ebben van logika. Függő, most egy, egy stadionban nem biztos, hogy láz beszélgetni a melletted lévővel, csak úgy feltétlen. És nem is biztos, hogy legközelebb is mellés sodródsz. Ha csak nem mi állunk mellé, mert mi általában bevonjuk a, a jelenlévőket a történésekbe. Na, no, de ugye egy busz azért az egy sokkal kötöttebb. Persze, tér. persze. Mondom, van benne logika, én ezt nem száfolnám. Nem én is most tudom, hogy meccsről hány embert ismerek csak úgy, hogy így oda odasodródtam mellé. Mm -hmm. én most, így, most eszembe jut egy srác, de hogy ezen kívül így az elmúlt évekből talán nulla. Mert hogy így, mert ugye a meccsen ugye már a saját társaságával van valamennyire az ember, és... Ott... Szerintem azért a legtöbb barátság nem stadionban születik, csak... Csak egy közös állomás. Előtte ez most lehet busz, lehet a lipták, lehet bármi. Alapvetően azért a legtöbben, beleértve magamat, meg szerintem titeket is, nem feltétlenül a foci miatt járnak az emberek meccsre. Van egy rendkívül jó közösség, egy tényleg olyan történések, amiket nincs ez az elvetemült, Idézésen meg nem érteti író, aki ki tudna találni. Tehát annyi hülyeséget, sületlenséget lát az ember étről hogy nyilván rossz érzés is lemaradni. Hát nem véletlen, megyünk Mucsaröcsögére is, követjük a csapatot. Persze dicsérendő, nagyon jó, de alapvetően nyilván azért ezt javarészt javarész magunkért csináljuk, és ez itt tökéletes. De, de, de akkor benned is ott van az, hogy, hogy ha nem megyek, akkor lemaradok valamiről. Akkor, akkor Sokkal biztos, biztos, jobban zavar, mint hogy nem látom a meccset. Ugye? Hát ha kint vagyok, se biztos, hogy látom a meccset. Hát, <gül> hát és onnan és tudom, hogy mikor kap el, hogy hát, nyakamnál fogva, hogy gyere, egy csapat undormány. Ez, nem ez mindig benne van. Ez nem szokott előfordulni. <gül> Igen. Igen. Azt Igen. meg tudom mondani, hogy melyik stadionban milyen sört és hogyan szervíroznak. Az nem, hogy hogy néz ki a stadion. Lelátóról. Tehát hogy ez, tényleg többi fét láttam, mint meccset. Ez igaz. Én is fel tudnám sorolni, hogy hol, hol ittam a legrosszabb söröket, hol, hol volt jó sör. De De az első ilyen. csákvári meccsen valami házi sör volt, ott az kimondottak. borzasztó volt. Nem, az a az az vörös sör volt, lett. az nem volt rossz. Amikor nagyon sokan voltunk a legelső csákvári Igen, meccsen, minden. nekem az valami ríz lett. Meg ugye Ajkán is a... Csákvári az, az, az kegyetlenül túlárazó is volt, tehát ott volt egy hmm. vállalkozó, aki de, de minden áron belőlünk akart megélni. És mondani, de a viszont... jegyekkel is játszottak, Igen, ugye volt egy 500-as jegyek, ezres, tehát a végén a kettőt összerakták, akkor már 1500 érme Igen. Igen, Amennyit a kezedben nyomtak. Igen, ott valóban igaz, mert ott emlékszem, hogy, hogy a három sor az 3000 volt, de a négy sor az már 5000, mert már ott nem volt hajlandó <gül> ott, visszaadni. Ott is volt egy jó kalama mert ugye ez a csákverés, segítsetek, ahol ilyen túrótonónk kell bemenni. Aha, ugye, Na, azt hiszem, hogy nem akarok hüvességet mondani, csak a példakedvé legyen. Kék túrótonunk kell bemenni, én kifelé menet már valamit a sárgán Túltam. Kifele egy embert találtam meg eltévedve, azzal, aki volt. Úgyhogy... De alapvetően ott is azért abba ez, ez a nem fog hiányozni, hogyha tényleg feljutunk valamelyik meg, és jönnek soha. Hát, mert... szörnyű. A pont, a, pont a gumó mesélte valamelyik nap, hogy, hogy amikor Szent játszottunk, akkor Tudjátok, a gumó mindig egyfajta sört iszik. Igen, azt, azt, igen nem ja, Nem mondjuk igen, de, mondjuk, de igen, nem fizettek annyit nekünk. A tekerős kupak. Igen, és a, a Szent lürince mondta neki a büfés, hogy amikor egy legközelebb jöttök, akkor majd, majd ő rendel ilyen söröket, és akkor lesz ott a gumónak. És így a gumó próbálta elmagyarázni hogy nem akarunk ide jönni többet. Nem gondolkozva sem És igen, most se akarok itt lenni. Igen. Nem úgy jövőre, és így a szegény büfé, és nem értette, hogy hát hozzunk neked sört, mi a baj? Mi ezzel a baj? Igen. Ne, ne, tényleg nem, nem fogta föl, hogy nekünk ez a másodosztály, ez nem pálya, nem pálya, nem, nem. De nyilván szeretnék, hogy ott legyünk. Azért kisprestából egy, kis egy MB2-nek azért a legtöbb helyen. Hát, ha kikapunk, akkor még falu ünnep is. Na, adj Isten, azért volt ilyen korszakunk is, de bevételi forrásban is tényleg éves bevételeket csinálunk mindenhol. Ja, ja. Na, és hogy néz ki náltok egy hétvége? Tehát, hogy, hogy gondolom, ez már hétköznap egy idegenbeli meccs mondjuk. Külső szemtanúk többet <gül> tudnának mondani. Nem, hát hogy igazából szerintem ugyanúgy semmi extra el kellünk, megbeszélni Nem az, hogy elkezitek szervezni nyilván valamikor azt, hogy elindulunk idegenbe. Persze, az ahogy tudjuk a menetrendet, ma úgy összerakjuk, hogy tudjunk menni kocsival. Ki viszi a kocsit? A. Ki viszi a kocsit? Hát mindig más. Mindig más. Mindig más. Mindig igen, más. az, az egyállandó. Ja, mert ő nem ihalt, ugye, és akkor az igen, igen, so, igen persze persze az sorsoljátok, vagy, vagy ez hogy jön ki? Van három-négy ismert sofőrünk, és akkor őket felkérjük, aki előbb uh, kevésbé agresszíven mond nemet, ő lesz a kiválasztott. <gül> <Ja>. <gül> és akkor ő megnyeri a gazdátlan testünket oda-vissza, és mit cserébe próbáljuk szórakoztatni. Mindkettőtöknek van jogsia? Van. Én Nekem vasztott, most nincs. Neked most Nekem nincs. most nincs. De nem sokára lesz Igen. egyébként újra. <gül> mindegy, de én használom is, tehát én a hétköznap rengeteget vesz, vezetek, tehát egy hónapban azért egy ilyen 4-5 kilométert megyek, nekem az már nem is kellene még, hogy még hétvégén is vezessek, az nekem <coughs> tényleg egy kikapcsolódás. Aha. Ja, hát ilyen... ugye, amikor 4 5 beülünk egy ilyen kis, kis buszba, és ugye ott azért szoktak történni dolgok, ezt te is tudod, hogy amikor leutazol mondjuk Békés Csabára vagy Debrecenbe, Igen. ott azért tudnak történni dolgok. Fú, amikor Szegedre megérkeztetek, és ott a sétáló utcába beálltatok az autóval Igen, Igen, mero, de oda be a GPS minket, ott mondta, kérdezte a sofőr, itt biztos, hogy be lehet hajtani? Mondom, persze. Itt a GPS, és akkor ki volt a tábla meg, hogy behajtani, tilos? Te, igen, ott hát, álltatok egy ilyen, tábla, ilyen. letérkövetett közép, és, Van ki egy nagy autóval. <gül> igen, hát előfordul az ilyen. Volt most olyan, mentünk Debrecen ellen kupa meccs, volt valamiért rádiót hallgattunk, ne hogy miért, és akkor ez egy olyan műsor volt, ahol be kell telefonálni, és számot kérni, és akkor kellően lelkesek voltunk, laki betelefonál, és be is vágtak, a zenekérős műsorba, műsorban egy dolgot felejtett el, zenét kérni, amúgy elmondta, hogy szurkolunk, megyünk, ott leszünk, ott a jó hangulat. Aztán nem is tudom, végül valamilyen ACDC számmal leráztak minket. Igen. Amúgy megadta a hangulatot, szó ne érje a ház elejét, nem tudom melyik rádió volt. De hát az kincset érne az a betelefonálás, mert valahogy ezt vissza kéne szerezni. Jó, keresni. Igen, Igen az... De ugye, hogy hallottátok? Mert ugye ilyenkor le kell halkítani a rádiót a kocsiban. Nem, hát nem. betelefonált, de ugye azt nem élőben válogatják be ezt még. Hát ezt, azon kellett vágni. Hát az <s fluid> <a>, az <methodology> betelefonált mondták, hogy jó, ez mindjárt adásban lesz, is szerintem egy ilyen 40 percig azt vágták azt az anyagot, hogy ebben valami értelmes legyen, csak közben meg annyira tetszett nekik valószínűleg a... A habitus, így fogalmaznak, hogy Józsi akkor, hogy ezt nem hagyhatják ki, mert ez, ez egyszerűen hallgatók erre kíváncsiak. Hát jó voltam, volt. Az, az biztos, az jó volt. mindenkinek, is. aki hallotta. Igen, én már annyira rosszul voltam bevallom, és szintén, hogy szinte neki, hogy felveszem, elvettem a telefonomat, csak azt a fránya piros gombot már nem találtam el, és nem nincs meg videón, de pedig az megvan, hogy végig tartottam a telefont a rádió. Azt sem tudom, hogy miért videó, miért nem hangfelvétel, de mindegy. Hát ilyen Mindenkivel akik főleg a át átutazzák a félországot együtt. Ja, ja, ja. ja biztos minden, minden tábornában. Persze. Na, valami emlékezetes sztori? Hú, hát hát ami... van egy pár, az a baj, és most nem tudom, hogy... Mi az, ami rádiókompatibilis. Igen, ezen gondolkozom, hát... itt kell szelektálni. Igen, az a baj, hogy itt, itt ezen ez, ez gondolkozok kéne. Most megfogtál amúgy, mert mindegyik. Hát Te, pedig erről beszéltünk az elmúlt napokban, hogy majd mesélsz valamit. Most meg elakadt a szavat hirtelen. Nem, nem elakadt, csak próbálok egy olyat mesélni, amit még pont így belefér, és aztán... Hát nem tudom, a, nem tudom talán a Bence emlékszik arra, amikor a, a Holman ide igazolt. Jaj, a játékos és kell. Igen, és, és kiöttek hozzánk a játékosok, és... Nem a Laki miatt igazolt ide, de miért igazolt el innen. És én megkérdeztem, hogy... Hogy érzitek? Biztos. Hogy megkérdeztem, hogy... Hogy ő fradistának tartja el tartja magát, de bevallom őszintén, egy kicsit ittas voltam, és ezt nem ilyen szépen kérdeztem meg, mint most. Majd utána a szegény Pinezics Mátét vettem célba, és ő neki meg elmagyaráztam, hogy mi lenne a dolga. Volt ez, egy. Jó... A Nem, nem, nem, nem, nem. A siófokon volt szegény Mátének egy olyan, hogy kijött a az oldalvonalhoz, igen. és valamiért tartott egy ilyen, ilyen lakossági fórumot, ami szerintem nem egyedzőnek a feladata, az nem ö, te be, ott voltál Benceben, <gül> ott veled igen. beszélgettem igen. közben, és ilyen emberek a kerítésen lógtak, és mindenki jelentkezett szólásra, <gül> <ő>, hogy mondani <gül> akar neki majd, és a, a Mátén nagyon becsületesen egyenként válaszolt igen. mindenkinek, amíg el nem rángatták onnan, hogy Mátén, nem ez a feladatod, tehát szegény, talán az egyik első meccse volt igen. a kispadon, nem, és nem, nem érezte a helyét igen. valahogy. De ez a lakossági fórum kifejezés, ez pont, pont Hát, az tényleg. De tényleg egyébként azért rengeteg történet van, hát azért akik látnak minket hétről hétre, általában egyébként része is ezeknek a történeteknek. Bőven tényleg Dunát lehetne rekeszteni a hülyeségekkel. Hát azért a Laki nem egyszer intézett már hölgy társaságot olyan rászoruló szurkoló társunknak, aki aztán nagyon jól érezte magát. És akkor most úgy gondolom, hogy csak a kispestiak értsék. Igen. Van, vannak ilyenki. Akkor itt egy nagy összetartás van már. Abszolút, de szerintem ez nem csak nálunk, az ne. ez a többi társaságnál is, aki így együtt jár volt, azért szerintem ugyanúgy a mindennapjaikban, hogy mindennapos, hogy beszélnek, hogy, hogy elkezdik szervezni a túrát. Szerintem ez kiadhatatlan. Jó, és akkor mit a kispestebből a storyból? Mert hogy itt, itt mindig elbeszélünk mellette, és, és most kicsit úgy tűnnek kifelé az embereknek, hogy egy ürügy arra, hogy hétvégente te valami állatságot csináljunk félrészegen valahol az országban, de hogy ezen túl jelent bármi. a. -e? Igazából mindent. Tehát ez kvázi az életünk, Ezt akárhogy is forgatjuk, mindenek körül forog nyilván az, hogy úgy állunk hozzá inkább, mint legalábbis külső szemben, mintha egy buli lenne, attól függetlenül azért ebben rengeteg munka és feladat is van. Na, hogy Isten, bármi rossz történik, vagy éppenséggel mondjuk szeretnénk egy drapériát, bármit, megyünk és festjük ugyanúgy. Ez tényleg azért ez feladat is, nyilván felelősség is, azért normálisan kell viselkedni. Van egy bulisabb része, van a munka része, de ez tényleg az a dolog, hogy lényegében el körülforog szerintem mindenkinek az élete, és a mindenki alatt értek itt egy nagyjából akár száz fős kemény magot is, tehát nem. És egyébként ez is nagyon tetszik, hogy nincs ez a Rivalizálás akár így a fogalmazok így brigádok között. Ugyanolyan jól el vagyunk a gárdiásokkal, a travel mindenkivel. És nincs ez a széthúzás, hanem tényleg nagyjából itt az imenik az egység, és ez nagyon fontos így ámblok az életünkben is. Tehát a kispestén, ha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor tényleg az életünk és a mindenünk. Uh -huh. Én sokszor észreveszem azt embereken, hogy az ilyen hétköznapi civil kapcsolatai fokozatosan épülnek le, és egyre inkább veszi át a helyét a, a, a szurkolói közeg, akár a, akár a sima hétköznapokban is. Hát Nyilván ez, ez minél közelebb, vagy nevezzük így a tűzhöz, vagy minél inkább benne, vagy így a brigádban, vagy így a, a társaságban, minél, magad, minél inkább magadénak érzed ezeket a hétvégéket, annál inkább alakulnak át a, a civil kapcsolataid is, és egyre inkább ebbe a, ebbe a kispesti irányba tolódik el. Ráadásul ez az a, a pozitív hatással is jár, hogy gyakorlatilag ez a közösség már szinte ilyen, ilyen, ilyen, ilyen látány szaknévsorként is működik, mert hogyha valami dolgod van, vagy valami ügyed van, akkor pontosan tudod, hogy kihez érdemes fordulni. Jaj, elromlott a víz, hát Igen, kihez fordulni? mindenre van egy ember. Igen. Mindenre van hirtelen Igen. egy embered, és akkor ez mindig házon belül jön, és ez egy, ilyen, egy ilyen olyan több az embernek. nekem a, Nekünk ugye szüleim tanárok voltak, nekünk is volt egy szaknévsorunk, azt régen úgy hívták, hogy napló. Mert hogy abban ugye benne volt, hogy kinek a apukája, anyukája, mivel foglalkozik, és hát ugye a magyar ember hogy gondolkodik, hát hogyha, hát akkor megkérem őt, mert most uh -huh. mégis csak tanítom a gyerekét, meg minden, ez egy ilyen viszonossági dolog. És most közben azt veszem észre, hogy nálam is így a kis Pestábor átalakult egy ilyen, egy ilyen tényleg egy ilyen szaknébsorára, ahol mindig van valamilyen ismerős, azon kívül, hogy persze együtt szórakozunk, de lehet rájuk számítani a hétköznapokban is, ami szerintem egy óriási dolog. Igen, amit említettél is, hogy a civil életben is próbálod, vagy akaratlanul is nem szelektálod ez az embereket, csak ezek úgy alakulnak ki, mert lehet, hogy aki mondjuk nem jár meccsre, az nem fogja megérteni, hogy te miért utazol minden héten, vagy miért vagy ott, mint például, aki meccsre jár. Ugye, neki ugyanúgy ez az élete, ezzel szereti tölteni a szabad idejét. Ennyi. Most nem, nem, nem lehet ezt megmagyarázni, hogy... Szerintem nem is kell. Tehát ezt vagy érzed, vagy nem. De érteni nem fogod, ha nem érzed az, hogy mi a, az ultra. Hát nekem is például azért nagyon kevés kollégám van. Még talán egy sincs akivel én ezt meg tudnám értetni, hogy itt mi miért történik. És hát nyilván ez idővel akkor leépő. Nem azt mondom, hogy nincsenek bankszektoron belül barátaim, mert ez hazugság lenne, de az biztos, hogy nem igazán áll nekik össze a kép, hogy tudomképpen ez mit jelent. Nyilván egy laikusnak, külső szemmel ez hülyeség az egész. De persze. Ezt Te igazából csak mi értjük idebent. És igen, egyébként mindenkinek van egy ismerőse minden egyes kilakult helyzetre. Ez meg teljesen jó, mert nem csak hétvégén tábor, a tábor hanem tényleg ott vagyunk folyamatosan egymásnak. Tehát, hogyha bármi történik, akkor nyilván segítjük egymást. Egy szakembernek is jó, hogyha neki szólnak, és nyilván akkor az neki is pénz. Nekem is olcsóban megoldódik a problémám, szerintem ez így tökéletes, és az így tényleg egy erős jó közösség. Hát meg ugye ott van, a, ott van az élettartam garancia, hiszen a, a, a, a közösségből nem nagyon fognak eltűnni emberek, de tényleg most itt feldobtad ezt a témát, hogy akkor a kollégák és munkatársak, hát a lakinál azért nehéz megúszni azt, hogy a kollégák meg ne értsék meg, hogy hát, Isten, mit jelent a De ő hogy a gyársmecsere, ugye? Szerintem tudják. Igen, de hogy ezért is köny nekem, mert ugye ugyanabból a közegből jönnek, és tudják, hogy mit jelent nekem, és akkor ezért meg tudom oldani, hogy ott legyek majdnem minden mérkőzésen. Ja, jel, ja, de ugye, ugye a Bence, az mondjuk te meg hasonló helyzetben vagy, mint én, mert nekem például van egy törzhelyem, egy nagyon-nagyon régi törskocsmám a belvárosban, ahova szerintem tizen sok éve járok, van ott egy ilyen fix társaság, és hát ez egy olyan kocsma, ahol még tévés sincs, tehát oda mondjuk szurkolók nem nagyon járnak, és akkor így meg van, hogy megvan beszélve valamilyen ilyen társasági rendezvény, akkor többen találkozunk, és bocsánat, én most nem tudok menni, mert meccs van. És így már megsz... Tehát, hogy így sokáig nem értették, hogy az ember egyébként meccsre jár, Igen. és folyamatosan ott van a meccseken, és, a, és a, ott a helyi közeg azért, a, a, akik a meccsről gondolkodnak, ők, ők a, még ugyanazokat a régi riportfilmeket látják, amikor ilyen holdjáróban mászkálnak az emberek Újpesten, és akkor úgy tűnik, mint egy agresszív ö, horda. Nekik még ilyen, ilyen futbalszurkoló képük van. És akkor tényleg meg ott sörözgetek közben velük, vagy kávézgatok, és így nem értik, hogy tehát ő is szurkoló, és ott van minden meccsen. És mit tudom én, amikor krajován játszottunk, akkor így hívogattak, hogy, hogy minden rendben van. És nem értették, hogy, hogy hogyan lehet egy civil ember egyébként minden hétvégén eljárni meccse az úgynevezett állatok közé, mert hogy egyébként így látják az emberek ez a amúgy, igen, Ez, ez, ez, ez kialakultam amúgy, hogy Megállján aki még. meccsre jár, az ez egy állat. Na igen, és hogy, hogy ezt ez például hogy dolgozott föl bent, vagy hogy dolgozzák föl a, a többiek, hogy nem néznek rá furán, hogy te egyébként meccsre jársz, vagy Um, nagyon keveset és korlátozottan uh, adok át nekik információkat. Én uh, privátbankerként eleve amúgy is inkább egyedül dolgozom, tehát nagyon ritka az, hogy uh, a csapattal együtt vagyok. Uh, csapatépítőkön próbálok uh, egy lenni közülük is, tehát nyilván uh, próbálok azért konszolidáltan és uh, normálisan viselkedni. Alapvetően megtanultam elválasztani teljesen a kettőt. Ha mondhatok egy példát, uh, ha elrontok valamit. Az a munkahelyemen úgy hangzik, hogy Elnézést kérek, kedves vezetőm, kicsi ambivalens érzéseim vannak az egyik munkámmal kapcsolatban, nem feltétlen jártam el jogszerűen. Ez hétvégén úgy hangzik, hogy most bevamzerolom magam, de elbasztam basz meg. Érzitek a különbséget, és ez, ez egy olyan dolog, amit nyilván így az idő alatt, és bocsánat a bulgaritásért egyébként, ez kifejlődött, de ki is kellett fejlődnie, mert nem vihettem be a hétvégi szókincsemet a hétköznapiba. Jó, figyelv, mondta. a figyelj, csapatépítőt Hát a lakinak mondjuk csapatépítőt könnyű tartani a stadionban. Minden mert... héten minden tartunk a csapatépítőt, igen. igen. Elhoznál csapatépítőt egy kis Nem, nem, nem. Nem, nem. Szerint... nem is éreznék jól magukat. Egyetlen egyszer volt egy kollégám, aki megpróbált uh, kijönni velem. Uh, nem akarok hülyességet, mert azt hiszem kilenc percet bírt ki, és hazament. Ezt komolyan mondom. Oh. Ott még a liptákban úgy, ahogy el volt, ott leült magának, kivett egy fröccsöt, de már ott félelig rosszul nézte egyébként, hogy mi történik, pedig amúgy semmi nem volt. Énekeltünk, pogóztunk. De ez NB1-es vagy NB2-es meccs volt? Ez tavaly volt. Az egyik közös barátunknak a barátnője, csak ugye én hoztam mm. össze őket, és akkor kijött nézni, mit csinál De én... be is jött a stadionba? Be? Be. Még találkoztásvel majd podcast után mondom. És 9 perc után azt mondta, hogy neki ez nagyon hangos, neki ez érthetetlen, és ő, tényleg bocsánatokat, és hazament. Soha nem is beszéltünk erről egyébként, mindig csak úgy elvoltunk és kerestünk egy másik témát, nem lehet összeegyeztetni. Hát, egyszerűen egyébként ez nem egy bankár akárhogy is nézem, de ez egyébként majdnem az összes öltönyösre igaz Magyarországon, mert egyébként külföldön azért sokkal gyakoribbám, hogy a bankárok, biztosítók, bármi egyéb egyébként ugyanúgy átfedlik az öltönyt, és macinaci lesz belőle hétvégére, ez ide haza nem tudja. Hogy mondom őszintén, hogy magamon kívül alig tudnék példát mondani. Melytől este a stadionból. Uh -huh. Igen. És nem csak kisperc, hanem tényleg így azért nagyjából nyilván ismerek konkurenciánál is kollégákat, nem csinálják. Vagy nagyon jól titkolják, akkor viszont, akkor viszont nagyon jól csinálják. De nekem erősödjönöm, hogy ez ide haszta tényleg ritka. Pedig nyugaton nagyon gyakori. Hát igen, ugye nyugaton azért egyre inkább középosztályi szórakozással kezdett várni a labdarúgás, uh -huh. és, a, és maga a középosztály, hülye szót fogok használni, aljasodik le a stadionban gyakorlatilag, a régi vágású szurkolók szintjére, még nálunk itthon. Nem is tudom, hogy kinek a szórakozása a labdarúgás, szerintem itt kb. mindenki, mert pont, pont az, azért ti is két külön világ vagytok, Igen. és mégis egy, egy stadion. vegyes, teljesen vegyes. Úgy gondolom, hogy nincs semmi az adat adva, hogy ki jár, mert azt, azt tudjuk, hogy meg látjuk, hogy itt van azért, Szeretik a gazdagok, középrétek, meg a szegények is a szektorban foszítok. esetleg elkülönülhetnek, meg egyébként én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy hogy néz ki a stadion. Tehát amikor nekünk elkészült az új bozsikunk, akkor én, én azt gondolom, hogy a középosztály akkor indult el inkább ide Kispestre. Előtte talán annyira azért nem volt jellemző a régi Bozsikba. Ezen nincs semmi baj, nagyon kevesen vannak a kapu mögött, tehát azért ez inkább a C és VIP szektor, de, de, de igen, ez is, ez is talán fontos lehet. Egyébként a bábban látszik, hogy ha beesik egy szurkoló, hogy akkor ő kb. ki lehet? Mi lehet? Miféle lehet? Abszolút, abszolút. Szerintem, is. szerintem abszolút látszik. Nem tudja eltitkolni, hogy ő honnan jött. A legtöbb esetben már egyébként az öltözékéről megmondott, hogy mik azok a márkák, amiket hordanak. Már nyilván egyébként azért az ultrák adnak az öltözködésre, tehát ott azért fontos az is, hogy kinek milyen a megjelenése. Nyilván ezeket inkább a casual vonalat erőltetjük kapu mögött, ahogy szerintem a táborok 95%-a és hogyha valaki csak úgy beesik, azon már látod. De Aha. nyilván nem mert Nem biztos, hogy minden hallgató érti, hogy mi az a vonal. Alapvetően az inkább ezeket az egyszerűbb letisztult formákat használjuk, kis logót, de viszont fontos az, hogy milyen márka. Most ezeket nem akarom itt egyesével sorolni. Elnézést. Igen, az, az, az de, de ez fontos. Ezt meg tudod mondani, mint egy meccsre járó, megmondja a másikról is, hogy ő meccsre járó, mert felismered a zöldözőka alapján. Brigáttagokat nem nagyon látsz formában sem. A cipő is árókodó, az hogy az sem mindegy, ha valakinek sokpos pulcsi van, az már messze nem olyan, mint az ultra uh, sokpos pulcsi. Uh -huh. Tehát ezek a kis aprós, kis nyúansznyi különbségek is ki tudnak jönni. Aztán egyébként nincs velük semmi baj. Hát nálunk is egyébként most ez, hogy valaki öltönyből lesz uh, mocinaci vagy uh, eleve uh, abban dolgozik akár közben. nem firtatjuk meg, nem akar senki több lenni a másiknál. És ez szerintem talán így egészséges. Sőt. Egyébként beszarsz, én évekig öltönybe jártam meccsre. Végül bizonyban. De ez leg... meg... nem az a korszakod, ahol barátaid lettek, ugye? Csak, hogy kérdezek, Én egyszer láttam, most nem akarom kiött kijött egy ankétra egy, egy ember, aki sokat ír kisperc csoportokban, öltönyben, és láttam, hogy mindenki úgy kerüli, mintha ő hozta volna, mint so. volna be az ebolát Magyarországra, hogy ez itt micsoda. És megértem. Tehát megértem. Nem, én közé? Még úgy tanultam otthonról, hogy a meccsnap az ünnepnap, és a meccsnapra illik kiöltözni. Nekem nagypapám volt még. Aha, és akkor nekem pont olyan munkahelyem volt akkoriban, ahova illet legalább egy zakót fölvenni, tudod, ezek a klasszik ilyen vagy valamit, tehát nem, nem öltöny, de azért egy ilyen, nem tudom, egy inget, meg egy zakót, illet rávenni a farmerra, hát meg be kellett tűrni az inget, tehát nem lóghatott ki a póló. Igen. És akkor az, hogy megszokta az ember, és akkor egy csomószor mentem abba a meccsre. Nekem az ilyen, tényleg ilyen ünnepnap volt. Nem is tudom, hogy mikor volt ez a pillanat, amikor azt mondtam, most már dobjuk el, Lakikem, bajnok a vaton, egy öltönyös megjelenés? Mehet, én, de... én támogatom. Nézzük meg, mi lesz az... a úr. Nézzük meg, mi lesz abból az öltönyből a nagyjából reggel négyig. És Ú, a... nekem más tervem van rá, mert ugye az utolsó meccs az a BVSC pálya lesz. Igen, igen. Ú, uh, az tönkre tud tenni egyébként. És igen. mi van a BVSC pálya mellett? Kaszinó. Nem? Hát pedig hát, már mentünk onnan, mert Mindketten... Azonnal rávágtuk. Mind a kettő egy. Igen. Van. Mi, mi van ott? Egy strand. Ó, oh, tényleg. És május 1-én egy... nyitnak a strandok? Én, nagy, én valami olyasmit gondoltam, hogy én egy ilyen jó fürdőlepedős meccsre menést akarnék, valahogy ledílni a BBS-t, vagy onnan is legyen egy beléptetés, és egyszerűen egy egész napos strandolásból menni át a meccsre. De... Igen, de az az zuglónak sem lenne rossz, az nekik is plusz bevétel lenne. Hát, meg nekik is egy jó kis ilyen összetartó móka lenne. Igen, csak az elég kicsi strand, nem tudom, hogy az elbírná ezt. Elférjünk sok jó ember kis helyen is. De nem rossz ötlet. Na, ja, mert ugye ezt, ezt pont ahogy beszéltetek a Dorogi meccsről, egy ideje azért próbálkozik azzal a Zala tábor. Egyébként szerintem tök jó sikerre, hogyha nem is minden alkalommal, de azért, azért pár idegenbeli meccset legyen egy ilyen találkozási pont, ahol, ahol össze tudnak jönni az emberek, ahol kicsit tudnak találkozni, egymással ismerkedni, Igen. és akkor még inkább járjanak meccsre. Hát erre nagyon jó volt, ez jó ez nagyon hiányzik, hogy nincs. Ugye a Siófok volt erre jó, ugye Csákvárt használtuk még előtt nem tudom, amikor, amikor volna útunk. Igen, ott igen. egy kocsmát kivettünk, de egyébként volt dolog is, ahol szintén igen. sikerült egy kocsmát kinyitatni. Meg ugye Tatabányán, ott is úgy tudom, hogy ott nekünk nyitott ki az a szálloda, ahol... Igen, ott, egy, ott, ott valamiért azt hittük, hogy az nyitva lesz, de hát a, a vonaton derült ki, hogy nincs nyitva, és akkor ott kellett egy kicsit telefonálgatni, de hogy igen, ilyen, ilyen fontos, hogy legyenek ilyen, ilyen pontok, mert, mert hogy hát, ahogy ti is össze találkoztatok, hogy azért igen. sok mindenki össze találkozhat végre a meccseke. Hát ha már Tatabánya egyébként, a, arra kíváncsi lennék, hogy Tatabányán van egy párkapcsolat, egy fiú és egy lány között, akik egyébként Ez nem voltak. Más városban is előfordul. Igen, csak hogy ők nem voltak egy pár, amíg a Kispestábor meg nem érkezett és mi kijöttünk meccsről, és csak annyi bűnük volt, idézom, hogy sétáltak egymás mellett a vonat megállóz, ahova mi is. Erre emlékszel, Hanta úr? Nem emlékszel? Nincs meg a sztori? Tatabányáról. Nekem a következő emlékem Kispesten van. Ja, hát, hogy az jó. Sétáltak. mondott te Hát nyugodtan. Nyugodtan. Amúgy fülkolompos voltál, úgyhogy átadom, de jó. A meccs után vonultunk haza, és mentünk a vonathoz, és ott előttünk sétált egy fiatal pár, Elsőnek Mi, talán csak akkor még, Bocsánat, akkor még nem voltak pár, és kézenfogva sem voltak, csak igen. mentek. És ugye ott vonult a tábor, és ott elkezdtünk nekik énekelni dalokat, amiket most itt nem biztos, hogy belemondanék. Igen, ezek már saját költések voltak. Indultunk egy alap csókot csókottal, és akkor utána ott már, már... lett minden. Ott már lett minden. Igen. De szerintem aztán lehet a srácnak egy olyan felejthetetlen estét hoztunk össze, Hát Na, ez menő. Egy ilyen 40 percet szerintem egy már smároltak. De most az, az a baj, hogy nekik nem nagyon volt más választásuk, mert fe, talpik feketébe 200-an őket, és tudták, hogy addig nincs melekvés, amíg nem látunk valamit, amire azt mondjuk, hogy elég. Spekőkre még a vonat is késett egy pár percet, úgyhogy szerintem ők azóta is együtt vannak. Ha esetleg hallgatják az adást, akkor sok ez boldogságot. Nincs, ez a story tényleg a. <síns> nincs, nincs, nincs. A tatabányáról a, a nagyon sok dolgot meséltek nekem utólag, hogy mi történt. <síns> Nem ott, ott ott tényleg volt egy kis filmszakadás. Szörnyű lehet. De az a négyegyes meccs, ugye az a most tavasszal? Arra gondoltok? Nem, amikor vonattal utaztam. Az a tavaly tavasszal. Igen, és az négyegyes Ja Igen, mert ott vezetett a Tatom március. Iszonyat volt az a meccs, nem tudom, hogy turizgulta az ember, rosszul ebédeltünk, elkezdtünk koránsörözni. Nem tudom. Előfordul. Igen. Igen. Az ilyen távoli helyszínekkel előfordul ez a probléma. Igen, az a baj, hogy, hogy minél többet utazol, annál nagyobb a rizikó erre, hogy rosszat reggelizel, rosszul aludtál, előző rosszul aludtál az úton, <gül> <Igen>. <gül> kevés fizet. <itt. gül> ez, ez, ez a legnyűszítőbb rész nekem. Tud, és főleg ezek az ilyen, ilyen korahőszi, meg tavaszi meccsek, amikor így mit vegyek föl, hideg lesz este, esni fogja az eső, Igen. ha Debrecenbe megyek, hát azért egy vécézést valóan meg kell még oldani út közben. Mikor pattintom az első sört, mert azért az ki kell számolni, mit fogok enni, hol fog kenni annyi annyien kombináció van már benne, hogy, hogy, hogy őszintén, hogy a legtöbb esetben elengedem a francba, és mm -hmm. történik, ami történik, szintén. sodródunk. Hát ugye erről szól a hétvége igazából. Hát abszolút, abszolút. Szerintem ezt nem kell túl tervezni. Nem, nem, az pont az a lényeg, hogy ne egyen a feszes munkatempó. Tehát ez te inkább a lazulás, ahogy esik, úgy puffam. És ez így szép. Hát akkor igazából, most így pillanatban elkat a szóval, mert azon gondol, gondoltam a, a, azért az nagyjából az, hogy hogy kik járnak idegenbe, azért a többségét most már azért ismerjük, mert szerintem kialakult egy ilyen, szerintem alsó hangon egy ilyen minden 200 fős társaság, aki gyakorlatilag mindig volt van. Igen, sokan járunk hál Istennek most már idegenbe is. Igen, és, és ez mindig csak fölfelé megy. Tehát ez a, ez a amikor mondjuk 200 vagyunk, akkor majd hőzöngünk, hogy hát Igen. Egyébként nagyon sokan féltek attól, amikor kiestünk M2-be, hogy kevesen leszünk, hogy sokan elfordulnak, ahhoz képest nem mondom, vannak emberek, akik eltűntek, de ellennyésző a számuk ahhoz képest hogy mennyivel többen lettünk. Tehát oké, tényleg nem este. Hát vagyunk, Igen, vagyunk igen, vagyunk igen tehát ez egyetlen nem estünk szét, és nem sok táborra, igaz. És főle, főleg az idegenbeli túra. Az, Igen, ami, ami, ami ilyen döbbenetes, hogy mi, mi történik itt. Most jó leszámítva, hogy volt egy kazincbarcika, ugye a második, Igen. amire azért kevesebben jöttek leérthető okokból, de hogy, hogy igazából egyre többen és többen akarunk menni idegenbe is. Igen. És egyre nagyobb problémák ezeket. Most itt tavasszal azért már mindenki kérdezgeti tőlünk, hogy hát hogy lesz ez a békés csaba, hogy lesz ez a karcag, ezekre alig lesznek egyeket, hát hogy oldjuk meg. És gyerek, most tényleg arról beszélünk, hogy 3 három, fős vendégszektorok a világ túlvégén. Igen. És nem az, nem az az a kérdés, hogy ez reméljük korán lesz vasárnap, hogy akkor le lehessen élni, és feljú, de érdekli az embereket, hogy hétfő este nyolc, csak legyen jegye rá. Igen. Így van. Nagyon-nagyon durva, amit Igen, nem, mit mesélti, hogy ugye mindenhol tele vannak a szektorok, hál' Istennek. A rakjuk Igen, és innen. ugye ráadásul ezek vasárnapi ugye legtöbbször. Mondjuk Igen. legyen este 8, és ahhoz képest hogy megtelnek a vendégszektorok. Gondoljatok bele, mi lenne, ha szombaton játszanánk. Majd ja. fogunk is, ugye, Békés Csaban. Igen, az március 15-én. Hát meg, ha minden jól megy, akkor már következő hát szezon, az már péntek-szombat. Oh, végre, végre, Igen. végre. Lassan már lehet kinőjük a bozsikot. Én Én hát am, amikor elkezdtünk csak lefele zúgni a fele már akkor is teleházakat csináltak. Hát, az az érdekes, hogy tényleg akkor kezdett el nőni a, a látogatottság, illetve a nézőszám, amikor elkezdtünk nagyon rosszak lenni. Hát ott már az egy komoly tétje. Volt. Az egyszer azt mondta igen. egy ember, hogy nem értettem, hogy ez miért van. Hogy amíg úgy játszottunk középmezőben, voltunk ilyen 4 ezeren, és tényleg teleházak, hogy estünk, és mindenkitől kérdeztem. Hát, hogy valaki tudja megod, és egyszer egy nagyon-nagyon csat uh, része egy úriember azt mondta, hogy figyelj, de minél rákosabb a feleséged, annál jobban szereted. Aha, <laughs> és de most de tényleg, és ezzel mit tudsz kezdeni? Alapvetően valahol ne... van benne valami. De Berset, ugye... Nekem is mondtak olyat, hogy, hogy még egyszer akarom látni a MB1-ben a kis Pestet, mert ki tudja, hogy a... mikor jövünk vissza. De ugye az is, hogy ugye már nem az első évünk, és nem csökken. Sőt, nem, nem. csökken, és ez, Sőt, ez azért. Sőt, hát ugye a Lackó érában minél szarabb volt, úgy nőtt egy kicsit a nézőszám. Jó, volt a végére, már volt visszaesés, mert akkor már tényleg szó volt. már turizmus volt, igen. Na jó, de hát az a kisvárdai meccs, ami teljesen indokolatlan hétfő időpont, a hétfő 8. este nyolc, november Hú, végén. Az borzalom volt. Van a barát megoldások, igen. Hát. Na no, hát ez a nehéz mit kezdeni, de ez egy, ez egy tök jó dolog, hogy, hogy akkor ti is azt, azt látjátok, hogy most Kispesten, valami összeállt, hogy, hogy az emberek szívesen akarnak menni meccsel. Mert egy jól lehet érezni magad a, a, mind a stadionban, mind akár idegenben a, a, a, a táborral, mert ugye azért a bozsikban nem mindenki a táborba megy. Igen. De hogy idegenben, meg aztán egyértelműen ott, ott, ott egy helyen vagyunk. Egy helyen, igen. És ott, ott aztán bármi, bármi. Tehát, hogy tényleg a, annyira felszabadultan lehet szórakozni, még egy szar meccsen is, Na, és ugye Budafok is rettentő szar volt, de közben egy milyen szurkolás volt a háttérben, mennyire jó hangulat volt abban abba a kis szűk milyen jól éreztük magunkat? Szerveződésre mindenféleképpen jó volt ez az MB2, egyszerűen nagyon jó dalaink lettek. Én lehet kicsit elfogult vagyok, de talán az ország legjobb dalai vannak most Kispesten. Előtte én azt, bárki meg volna azt mondom, hogy Fehérváron vannak a Vidinél, most már nem feltétlenül gondolom azt, hogy ők annyira torony magasan elsők, sőt, inkább most már másodikak dalokban csak Ö, Illetve van egy olyan nagy előnyünk még, hogy korábban azért volt egy pici talán széthúzás, de nem feltétlenül ez volt, csak nem voltunk annyira egységesen Idősek és fiatalok. És az MB2, mivel hogy tényleg ott vagyunk vidéken, óhatatlanul, így is, úgy is találkozunk, beszélünk, összekovácsolt minket. És majd én bízom benne, hogy egyszer már mb 1 visszagondolva erre azt fogjuk mondani, hogy na talán ezért mégiscsak megérte. Még ha sokáig is tartott, de összességében azt gondolom, hogy pozitívan fogunk ebből kikerülni. De ne, itt mondtál valamit a generációs szakadékról. Ez most elkapott? Nem Ez Igen, mert én, én azt gondolom, hogy régen volt egy kis széthúzás. A fiatalok gondolkodtak, a módon, az idősek B módon, és általában nem keresztezték egymást, nem voltak meg a közös megoldások, sőt, talán sokszor még a kommunikáció sem, hanem mindenki akkor inkább külön utas akart lenni, és én ezt most már nem látom. De Te ez, ez teljesen eltűnt. El, el, és egyeztetés van, és ebben rengeteg, és az időseket nagyon rossz néven vegyék, tényleg csak úgy idősebb, hogy régebben ott a a meccsre, megjelent a kommunikáció, és foglalkozunk egymás dolgaival, és kitartunk mi, fiatalok, az idősek mellett, és vicce versa egyébként mert a, az idősek ugyanúgy pedig mellettünk. De azért is. ugye egyre több fiatal is van a stadionokban. Igen, az Ozt... is például nekem egy nagyon nagy félelmem volt, hogy fel fog nőni egy generáció úgy, hogy fradéjére van. Azért gondoltok be. Igen. És nekünk uh, kell még tanulni és fejlődnie a fiataljainknak, de az, hogy itt vannak, velünk, az mindenféleképpen egy kincs a jövőre nézve. Bizom benne, hogy És több a... is képviselnek, szerintem. Az nem... Persze ez a Fradi, ez egy ilyen tök, tök nyomasztó, rátelepül az országra mostanában. Tehát nem tud kinyitni úgy a tévét, vagy az igen. internetet, hogy ne Fradi, Fradi, igen, Fradi, ja. Fradi. És hogyha ha nem tudsz valamit villantani, ami, ami vonzó lenne, akkor, akkor azok az emberek a fradihoz fognak menni. Igen. És szerintem most Kispesten, én úgy érzem, hogy itt a mások hát táványban, hogy ezzel sikerül. foglalkoznak, hogy be akarják vonzani ezeket a fiatalokat, úgy ők most jól csinálják, mert egyre több fiatal jön, és azért tényleg, ugye most azért nem tudnak jönni Kispestre, mert sikeres a csapat, hogy az MB2-ben megjelent egy jó pár fiatal és itt hát vannak egyelőre. Mi tényleg csak a közösséget és a valódi útra tudjuk átadni, viszont szóval, mondtál Isten, ez nekik elég. Voltak már itt a podcastben egyébként olyan emberek, akik nagyon sokat dolgoznak azon, hogy itt legyenek a fiatalok, de a kalappal előttük itt is, egyébként így nyilvánosan, mert tényleg rengeteg munka van benne, és nagyon jól csinálják, és én azt gondolom, hogy meg is éri. Okay. Na, hát lassan közelünk a végéhez, én azért ezt még mi szerintetek mennyire befogadó közeg jelenleg a Kispesti? Abszolút. Szerintem nem számít, hogy honnan jöttél, nem számít, hogy mit képviselsz egy dolog, hogy élj a csapatnak, vagy élj a klubért. Ha látják rajtad, hogy igazából te tényleg azért jársz ki a csapathoz, hogy támogasd őket, nem villogni, akkor be fognak fogadni. Alapvetően még nem egy, valaki teljesen szembe uh, azzal, amit képvisel a tábor, de alapvetően nincs olyan társaság, és itt most nagyon fontos, hogy társaság nem brigádokra gondolok, hanem kialakultak akár négy-öt fős társaságokra, nincs olyan uh, csoport, ahol ne találná uh, meg magát, és ne jól magát. Befogadóak vagyunk, uh, nyilván valóan uh, mindenki hozzáad egy kis pluszt ahhoz, ami mi vagyunk, és ez így van rendjén. Én is egyre inkább azt érzem, hogy hogyha valaki csak beesik ide a, a, a közösségbe, és, és elkezd se járni, és aktívan jár meccse, és hozzá is teszi a magáét, akkor egy pillanat alatt feloldódik, és akkor onnantól kezdve ő is már, a, már egyértelműen a közösség része lesz, és ez, ez egy meglepően gyors folyamat tud lenni manapság. Hát attól függ, mely, milyen szintig nézzük. De igen, a befogadás maga az gyors. Az, hogy utána már tényleg ö, számottevő legyen az, hogy ő mit gondol, és milyen irányban szeretne valamit fékezni, az megint több idő. Persze, abba ö, bele kell rakni a melót azért. Igen, tehát az, ahhoz, hogy a Guardiánál aláírja valaki a jelenlétét, az, az azért idő, nem? És nyilván csak poénosan jegyeztem. Nincs jelenléti jó, nem, nem kell gondolkodni, hogy mikor írtatok alá. De igen, meg nem is tudom, hogy miért pont Guardiát mondtam. De mindegy, tehát ö, alapvetően azért tényleg. Bele lehet, meg meg is éri belefetszőni az időt, mert ez a társaság, ez a tábor, ez nem veszel az életedből, hanem inkább csak ad. Aha. Hát akkor ilyenkor azért fel lehetne tenni azt a klasszikus, adja magát kérdést, hogy mit veszítenénk az, hogyha nem lenne a kispest, meg nem lenne a közösség. Hát, Ebben ebbe nem ebbe nagyon bele ne. nem is szeretnék. Ugye. Ezt jártuk körbe az elmúlt időszakban, hogy annyira átvette az életünkön a... Ilyen szenárió nincs is. Hát, ha megszüntetnék a klubot, hogy valamit úgy is egyben maradnánk és csinálnánk, biztos. Ja, csak azért tettem, azért gondoltam, hogy ezt bedobom, mert a, a, most múlt héten talán a klub kirakott egy ilyen kérdőívet, amire lehetett, nem tudom, hogy kitöltöttétek-e. Én átnéztem, és hát volt benne egy ilyen kérdés, hogy mit, mit, mit, mi lenne veled akkor, hogyha nem lenne a klub. És akkor így, de érted, már a kérdés is olyan, de, hogy igen, is ez a klub fél. miért teszi fel ezt a kérdést. De, tényleg, tehát a klub megkérdezte, hogy mi lenne, ha ők nem lennének? Igen, igen, igen. igen. Az egy kemény. Uha. De, hogy <gül> ezt most nem kommentálnám, de azért hagyném ki venni valót, nem? De, de igen, de, de, most én hogy most így, így beszél egy túró és akkor kinyitod ki a csomagolást, és az lenne benne, hogy örülne annak, ha jövő héttől nem lenne túró Rudit? <gül> tényleg ez. De, ez de amúgy igen. igen. Mi itt a logika? Éh, de ezt nem. én Egyébként, nyilván valami. Tehát, nem, ne, tényleg, nem, nem, nem, ne nem tudom. Pedig ezt én foglalkoztam bőven kérdő évekkel életemben. És Csináljunk mi is a klubnak egy kérdőívet. Hogy megkérdezni őket, hogy mi lenne, nem lenne szurkolójuk. Ja. Igen, meg, meg ezt miért csinálják? Ezt most tényleg tudni akarom. Szabadmezős, csak írják be. Jó, az egy nagyon fura kérdés volt. Hát fiú srácok, örülök, hogy itt voltatok. és Eldomágadtunk egy jót. Jövő héten megpróbálunk megjelentkezni, meglátjuk, hogy hogy alakul az idő meg hogy hogyan tudunk vendéget szerezni, egyébként ezt el is akartam mondani, mert, mert több hallgató is kérdezte, hogy, hogy akkor most ez a heti rendszeresség megszűnt-e, nem szűnt meg. Az van, hogy nem olyan egyszerű összehozni a beszélgetéseket, mert ugye nagyon függ attól is, hogy a vendégek mikor érnek rá, hiszen Veletek se volt egyszerű, ez ö, több napba telt, mire sikerült végre leülnünk egy kicsit beszélgetni. Sőt, hát Bencével már, már őszelej óta beszélgetünk. Igen, az valami volt, négy hónapja húzódik a projekt. Igen, igen. Hogy, hogy, hogy ki mikor ér rá, yeah. és nyilván most is vannak olyanok, akiket már győzködünk. Itt mindig időpontot kell találni. Én nagyon szeretném, hogy a heti rendszeresség lenne, mert, mert a visszajelzések alapján úgy néz ki, hogy, hogy örülnek neki az emberek, hogyha bármit beszélgetnek az igen. emberek, bármi infó van a klubról. Az egy jó dolog, de hát, de hát ahogy alakul Hát igen, a... itt azért tényleg a klubról van szó, mondjuk klubról tudunk beszélgetni. Ugye nem tudom, láttátok-e, ugye a klub is elindított egy saját podcastet? Én nagyon örülök neki. Tényleg? Én a... le vagyok maradva. Én még a kérdőjével se töltöttem kéne arra, ja. hogy <gül> És abban két játékos szólaltattak meg aztán. Én nem néztem végig, mert annyira kellemetlen <gül> volt így, Megkérdezte az ott a műsorvezető, hogy szoktak-e huncotkodni bent a öltözőbe, meg ilyen kérdések ilyen jó, de hát most egy, egy figyel egy klub, tehát hogy nekik azért ne felejtsd, de hogy ők, ők, ők azért az ah, széles, széles média nyilvánosság előtt állnak kint, ők nem tehetik meg azt, hogy belemenjenek olyanokba, mint tehát itt nyugodtan lehet bazmegezni, tehát hát szerintem az itt belefér, de hogy egy... Későn e... szólsz, meg! Na, arra, hogy ugye, tudod, hogy feszültem azon, hogy még egy véletlen sem vagyok semmi csúnyát, nem, nem tudtam volna egy másfél órával előbb szólni. Ha már négy hónapig tervezzük, egyszer nem jutott esetben, téletbe. Ugye a, a, a igen, klub meg nem igen, tehet meg én, mindent. Én, ott, abszolút, jó, persze. persze. Most nem, nem csúnya szóként akarom mondani, ez, ott, ugye a lakossági tartalmat kell igen. gyártani, ami, ami minden szempontból megfelel a klub brendjének, nem lehet belekötni, és szerintem ebből, amit lehetett, kihozták. Hogy hát a ugye Csonti meg a Megyó volt bent, ö, te de azért szoktál velük láttam, a, ha, Igen, azt láttam, hogy meg vannak feszülve, nem? Így az látszottam egyesen is, hogy egy kicsit feszült lenne a podcast alatt. Hány igen nekik azért ez egy szokatlan tehát azért a pályán tudja, hogy mit kell csinálni, meg nem tudja. Vagyis hogy, hogy tudja. Reméljük, hogy tudja, de hát most egy igen. ilyen situációban, nem biztos, hogy fel van rá készülve. De, az, de én mondom, hogy nagyon örülök neki, hogy a, hogy a klub elindult egy olyan, olyan irányba, hogy olyan tartalmakat állítson elő, ami, amit a szurkolók nagy része szeret, mert mert látszik, hogy ők, mert mi is el tudunk jutni egy, egy rétegez, de hát most, ha megnézitek a mi vendégeink szerkezetét, akkor igazából, a, hát most mondhatjuk azt, hogy a külügyminisztertől a, a, a szinte huligánig mindenki elő tud itt fordulni, a korzostól a, a kanyarosig, a, uh -huh. az egyébként nem meccsre járó, de érdekes embertől bármeddig, az aktív meccsre járóig. És mi, mi, mi teljesen máshoz, más közeghez szólunk, mint ami a klub. És szerintem ez így tökéletesen ki tudja egészíteni egymást, hogy, hogy legyen végre tartalom erről a klubról, mert, mert, mert amiről mert, beszélünk, a fradit igény van rá. Igény van rá, és ne a fradit kapják az emberek orvosszájba, vagy nem tudom mit. De hát most jelenleg a fradit, mert egyébként senki más nem csinál semmit szinte az országba ami nekem olyan nagyon furcsa. Nem akarok egyébként nagyon rájuk hasonlítani, mert az az igazság. Én most gondolom én, hogy ez az igazság, de egyszer nem nyer bajnokságot a fradíak akkor majdnem, hogy fog ürünni. legalább felezi saját magát, és el fognak tűnni ezek a sapkák sálak. De, annyira de divat, most is annyira azt látod most. Hogy a hogy mondjuk a, és Van a Fradi, egy meccsük is, ott kin vannak 6-7 ezren, majd van rá a -nak hétre vagy egy nak egy nagy kemény magja, de addig bármikor össze húzni. Inkább nem is Ne hagyjuk igen. Nem, nem, nem igazából ők, is a volt Igen. a lényeg, hanem az, hogy ma jelenleg a, a magyar, magyar média nyilvánosságot gyakorlatilag Igen. a válogatott, meg egy csapat uralja, és hát persze, hogy az emberek, az új belépők mm. ezek az új szép stadionokba nyilván odafordulnak. Hát, hát a Válogatottról nem is beszéltünk ebbe az adásba, pedig lehetett volna, de csak köszönjük az emberek, mert már, Igen, lehet, hogy egy kicsit az hogy elelendültünk, aztán vagy legfeljebb valamikor beszélgetünk még egyszer, neked hát nyilván találkozunk hétvégén az Ajka ellen. Igen. Az most egy hazai meccs lesz. Bence szokta. úr. Igen? Ja, na, Testem aján, ott lesz. Nem lesz, nem Testem az... ott lesz lelkem, ahol van rakott. meg ilyenek. Nem, ez busójárás. De tényleg semmi más rendezvény nincs vidéken. <gül> meg de de védetlen, én, én, higgyetek Igen, el, én, én amúgy hogy valami... Soha nem higgy. szervezek programot meccsre, tehát én egy szezonban nem hagyok, hiszen nem kettőnél több meccset, és ez a kettő is olyan, hogy tényleg létszükséglet, és nem tudom máshogy megoldani. Most, most én előttem mind a kettőt egyébként már, úgyhogy most már egy kicsit aggódok. Uh -huh, uh -huh. Ez most így alakul, de vasárnap találkozunk. Jó. Jó. Jó, vasárnap találkozunk, és hát veletek meg majd, nem tudom, a következő adásban, amikor jön, jön. ne haragudjatok, ez most, uh -huh. ez most ilyen lesz. Köszönjük Na, szépen a sziasztok Sziasztok! Mit akartál volna? Nem tudom, fú, valami. Nem is látta a végét, és köszönöm. Ugye? Nézd Laki szóval, nem tud beszélni. Mi van ezzel az emberrel? Nem, nem, nem, nem, nem dobta. Valami valami baromságot akartál vonani. Nem mondod. <gül> <gül> nem, nem akarom. tudom, hani. nem jellemző. Ez nem. És na. Megrökönyödve válok a, a történéséig. Ja.